اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والغائر والباطن وهو بكل شيء عليم هوال اول او وروسته الله جل جلاله مخلوق خپل صفات ذکر کوي خپل تعارف کوي گویا کې دا دلیل تعارف دي چې مخلوق الله جل جلاله ذاتوبه جنې چې رابو پالون کې هغه دي او دا بوتان چې د پدې سپت باندې نه دیند دا الله نشي کېره الله تعالی فرمای هو الاول الله جل جلاله هو چې دی اول له اول بلای ابتداء ده الله جل جلاله هو ابتداء نشته زمونږ اساس او د عمر یو ابتدا ده په کائنات کې د هر یو شی یو ابتداء ده اغیثا دا عمر شورو شوی دے دا عوجود شورو شوی دے اللہ جللہ جلاله بلائی ابتدا دے ابتدای نشت قدیم دے اللذی کبل کل شیچ دا ہر یو شینا دا اللہ جللہ جلاله ذات اڑانے زکاہ موجود دے پیدا کون کے دے ہر یو شید وجود سمرج موجودات تی بکائنات کے ټول د وجود د الله جلال جلاله ذات ورګل دي دا یو وجود مستفاد د غیر نه د ذاتی وجود اچ په پوره کائنات کې نشته بل وجود په پوره کائنات کې صرف د الله جلال جلاله ذات ده چې دا وجود ذاتی ده د بل چا نه نه پیدا وجودی ذاتی ده ابتدا ورل نشته او دا هرنګي هر شی هغه پیدا کوي اول آخر اللہ پرمائی آخر ہم دے نو آخر بلا انتہا دے دہاری اوشید پارا آخر دیکھو آغا انتہائی راش مثلاً لاری زوئی مثلاً لاری و پاتشید داغا میں انتہا رہا داغا دا نروس تو بلی داغا میں انتہائی دا بلی میں انتہائی و دا جل جلال ہو بلا انتہا دے داغا انتہا طول مخلوقات با پناشی بیا پا جوندیشی بیا پئی خو انتحا دا اللہ جلل جلال او د ذات اغنشتا اغا اخیری دے بلا انتحا باقی ہمیشہ ہمیشہ ټول طول شیزونا با پناشی دا اللہ جلل جلال او ذات اغا با موجود دے آبی ادوالو سپتونو مسکے واو راڑا واو نو اللہ دوالو سپاتو لجا میں دواړه سبتونه الله تلا کې جمعدي او ولیت هم جمعدي او د غرنې آخریت هم جمعدي ورپسې بلسی پ اوظاه الله جلله جلال او ظاهر دی ظاهر د د الله جلله جلال اوزاد پ دبار د قدرت سره وګوره. د کائنات پار یو ش ش په الله دلالت کوي. شاعر واي وفی کل شین له آیت تدل علی ان هو واحد د کائنات به هر شی کې دلیل موجود دي د الله بزاد دلالت کوي بلکې په یو شی کې څو څو انسان کده ګوت دي نو ته وګوري په بوره کائنات کې د دوو ګوت یو شان دا نه دا رنګه هر اندامونه یو یو اندام ته یو انسان په کاغذ شکلونه جوړی لس به جوړ کی شل به جوړ کی دیرش به جوړی او په کارګونو کورلو نه انسانان د ادم علی السلام نواله نو انسان پوری بالکل هر یو اندام د بلبل نه بدل د یو د الله جل جلاله د ذات کاروایی دا لا کول شي دا بل سگني شي کول نو په تیبار د قدرت سره د اسار او د قدرت سره الله جل جلال جلاله ظاهر د احکار د په تیبار د مطلق وجود سره احکار دی مطلق وجود په اعتبار سره یې هر یو شی د کائنات کې چې تو وګورئ نو لازماً اخیری د خبر ځای اندرازي چې د دې یو قدرت دی یو طاقت ته د خپل باندې نه پیرا شي دا او وجود شته د وجود یې ظاهر دی نو په اعتبار د وجود سره په اعتبار د قدرت سره په اعتبار دا سارو د قدرت سره الله جل جلاله ذات هغه موجود دی ظاهر دے والباثن او ذکر کرانگی الله جل جلاله باثنم دے باثن وی لکی پټ تا جڑا حقیقت سگنی شی مون تھے نو ورټواله په اعتبار د ما لګمات ایو د خوخنا د وینینا د پټو نه جوړیو او الله جل حقیقت سره نه په دنیا کې په دې باندې سوق متعلق ایدیش نه په اخرت کې په دې باندې سوق متعلق ایدیش د الله جل جلاله ذاتیات او د الله حقایق او حقیقت پاګې باندې صرف الله جلال جلاله حکوې ده پاګې باندې هیڅ سګنوس پوي دي شي نه بیا پوي دي شي د الله جل جلاله حقایق کنه حقیقت باندې صرف د الله جل جلاله ذات پوي او دا دو اړخ په کې مس کې ووده الله ورو نو دا هم د الله جل جلاله په ذات کې جمع دي باطن ادراک د حواس نه شي کوله دا اللہ جللہ سم رہے وسلم ایک کوشش شکی نو دا اللہ جللہ جلال ہو وزانت ای درانک آغا نشی کو لین دنیا کے ناخیرت کی لیدل زان لشے خبر دا اندار لگا از جاز دتا سو ای ظاہر حقیقت کې رسنا جوڑ لے دن نا دې تدسس دی داروں نے سنگ دی حقائق نو دی دار با خیرت کی کی گی رویت بکی گی اللہ حقیقت آہ اګه باندې صرف الله جلال جلاله ذات متلیه د حقیقت په اعتبار سره د ذات په اعتبار سره الله جل جلال جلاله باطن دې پټ دي لا تدرکه الا ابصار وهو يدرکو الابصار الله جل جلال جلاله با نستر کې خاتمې شګل بلکې الله پستر کې خاتکه ستر کې چي سوي نه پاګه باندې هغه ته کې وو به کل شي عالی عالم زين ته والسلام رات لشي چکه الله جل جلاله ذات هغه پټ نبي حق په ګار چې سيزونه تم پټ شي نه الله برمه ياري او شي په دي زره د پټوالي نه هیڅ یو شي دغه علم نه بار نه تبليان مثال ورکي اومزمکه کې دازمکه دا بلزمکه دا اومزمکه په اومزمکه کې یو تور مګي په تور ګټ باندې روان دي دا په ځل کې راځي د چتزيته روان دي سکه الله جل جلاله علم نه بار اغه نه دي تعالی علم کمالی علم ده وہو به کل شیء عالم بیا علم دلیل تعارفی ده الله د خپل صفات او تعارف کی ذات حقایق معلوم نه دي صفات الله خپل ذکر کی هو الذی خلق السماوات الله جل جلاله او ذات د جسمونو پیدا کړی اسمانونه سمرا انسان یو چې د درېسنو برج یو دیوالې نه ودکه سمرا لوي اسمان بلا بغیر دستنو ستن وزن نشتا کله په کېري پرشتي دی په دمر وزن نه په حدیث کې رازیات ته سما او حق له او حق لها ان طيبت لا اسمان جګار هي چې لکه څنګه چې دا غاډه لود پیښه او ځنه کې او حق هم دا چې اسمان आवाज او هيڅ چې کوي چې سلور کوته برابر زاینشت یا سبق زینشت الا و ملک راکه او ساجد مگر یو پرشت پسې دا باندې پرته یا پروکو باندې لارنګ ازمکه دا او زمکه الله طلب یې راکړي او وซิต دایم او سمرا وخت کې نو پشپغو و راځو کې په اعتبار د اندازې د دنیا یا مان نه یا پشپغو او کا دو کې شپغو شپې کې ادیکي پیدا کړې رداتوه عام باندې عام ترکول شي چونکی قران کې الله جل جلاله چیز ذکر کړي نو هغه الفاظ ذکر کړي کوم چې انسانی ذهن دراتل شي بعضي تفصيلات اگر چې بعضي علما کوي قران کې چې الله کوم اصطلاحات ذکر کړي نو مشهور دراوي اصطلاحات دي زیات تر علما چې کوم معنا ذکر کړي بيت بيست تي ايام من ايام الدنيا به مقدار ايام الدنيا څنګه چې رض د انسان زین علي مزدم را وخت کې الله جل جلاله پیدا کړ او باځیت نه ست اتي اوقات ايام رض نه زګ رض چې الله زما پیدا کلاس مانی پیدا کنوري پیدا کنن ورو په بار سره رض او شپرا ځنور زمون نه مونږ د نور نه پنا شو زما کا تاریخي بطرف مشرق استاد اسما کا داسې تاریخي ما ته وره دي تر باندې چور لګي اوس مونږه سره للو نور د غزې پات دي دې ته چې سومر ملک نه دی اګه وزمون الله وختي داګه نه اغه سې دې ترپ تمون مخکاو کې بلره دوبې ته ټلفونو کې سعودیا ته ټلفونو کې سم رمل کو نه دی بلانور ولالي ته که زما په دې تر باندې چورل کوي په زر په مشرق نو راز به هر حال مقصود میراج جرازه او شفاء اب د بار د نور سره نور الله تعالی رسته پیدا کړي هغه وخت کې خدانو نو یا خو اندازہ مراد په اندازہ د دیوم را شفاک راز جراوي یا شپق اوقات ته مرادي شپګو پیرودونکو شپګو ټیمونکو یا دا دا د متشابهات نه دې موږ پېنه پوي درېما مطلب دا چې بس الله په حقیقت باندې پوي دي چې هغه وخت کې درزه او شپې د پارسمه یار دلتخ نور معیار دي شپ پناشمو ورسوه اجرش جنور راشمو وراشه جنور پناشمو ایسه شو شپشو هغه وخت کې معیار سو بس دا تفصیل د متشابهات نه دي الله تعالی د علم نو دا دمنجوا پد چوده خبره جلل جلالو کن فیکون ذاته که الله تلک کن ویو پیدا شو نو بری کی ظاهری نقطه دا وی لیکي کی جلا انسان ته تعلیم ده چې انسان په خپل کار کې د سلیکین اذ طریقې نه کار وا سمستوا علل عرش جلل جلالو مستوی ش بعرش مخکمه ته ویل چې کن فیل ما تاسو می له مدرسې کې متاریب کړل ویل چې کوم یو شی نسبت الله تعالی توش یا فعل ی صفات او د الله جل جلاله د شان سره غنخای انه هغه کی بیا علما تاویل کی دي ته مساله د صفات وی لکه نسبت د استوا او شالله تعالی د استوا فعل استوا علی الارش مس استوا علی مثلا دا کتاب په دې باندې پروت دی لپاره تاخد د مخلوقات او صفات ته یو شی باندې اقرار د دې وجنه هو چې کوم سل مخني علما دي ابتدایي علما دي بس هغه وي ان کما جاءت قران کې چې څنګه راغله د بساغه سی وای الله مستوی شفاع سمد مطلب بس د دې نه چبکې کې د تفصیل مکوي د دې وضاحت مکوي او کوم خلف علما دي راستوبې خلکو اعتراضات شروع کړو انه چیر قران الله نازل کما نه نشته نوېږي تعویل نه مطلب دا شه الله جل جلاله قبضه او تصرف مراده ده الله قبضه مراده ده الله تصرف مراده ده ها نو غلبه مراده استوا به معنا د استیلاء غلبه او قربارش معنی یعنی خلق وکړه دا تخضرش دا نه چی به سيليډ شي په تخب نه کیږي یعنی دا موږ د پ کنټرول کې را غلبه کورسې د پلان کې شو دا نه چی سيټو کډینا په کورسې باندې صرف نه ده کورسې نه مطلب دای کنټرول لاغه شو نو خلف علماء دغه معنا ده کی الله جل جلاله یعنی واستلا وکلا کلا بو وکلا بارش نو استوا د الله جل جلاله صفته د دا دا تعلق دار شر ده دا دا الله جل جلاله تعلق دار شر هغه تعلق د استوا د تفصيلي سره د الله تعالی به بو ده الله صفته منغي منو نفی نه گوو اثبات گو منو تفصيلي سره د الله تعالی معلوم ده د الله جل جلاله د شان مداوی بیا د عرش سے شه وک ان عرشه علی الماء سو واخ کدا په ابوبانمو او عرش قران کې راغلی دی دا مخلوق دی ځکه الله تعالی قران کې وی رب العرش العظیم رب دی او رب پالن کیدوي او چې کوم شی پالن ته محتاج نه غو ظاهر متبادر دا د ع د یو عظوی مخلووب دی ځکه الله تعال رببل اررشل عظیم او مخلو داسې مخلووب دی چې د الله بنینس باندې عزمن شو رب بلررشل کري م راغلی دی اوله دا یو مخلوق دا. آو مخلوق دا مخلوق دا دی دا. دا. دا دا دا دا یو لوی مخلووب دی او دارنې داله سره تعلق د استوا دی د الله سره تعلق د استوا دی او دا د چې دا مخلووب دی او دا دا دربیت محتاج ده نو دا احادیث مبارکاو کې قرآن کې چې کوم صفات راغلي دا هغه دا غلي پاتیشوا دا د الله جل جلاله کوچړګنل او نو دا غلط خبره ګوزا کمره موږ دې کېنا شو کمره ټه دغه کم موږ اډي بیا هو الله هم کمر نه ویلی په کار الله اکبر ویلی په دا الله نلوي شو دا غځهن تر اوسه چیر نه اوذ بالله من ذلک دا الله لبرکور دی یا کمره دا, دا نو دا غلطی دکه خبرې بکې کاپی کم چېما وک مست بیا مستوی شو حال باید اوکه بهرش با باندې یاله مالی چې ف الله پوهږي په تف تفسیلی طور په غ چې داخلې ک په نزم کسه د داخلېږ باران بکې با داخل چې مړی بکې داخل شي حیوانات بکې د نظ راځې کلې یوش یو شپ شه زانهڅومره سیزونه چې زمکې د دا داخلېږي هس یو شید الله دلم نهبار نه دی و ما یخر من حکوم چې د ځمکې نه نغم ده الله بعلم کی دی نسروزی فصل دینه روزی حیوانات دینه روزی غارنګي فصلونه شو غارنګي مختلف سیزونه دینه روزی په ټولو کوی او وماین ينزل منها وما ينزل من السماء وا جنازري دي اسمن اسمن پرشتي را کوزيږي و هي رازي ده الله رحمت رازي بارانونو اسمن تر په راز بيسلي رازي ده الله تر په اټول دي الله علم کی دي وما يعرج في هوا الله علم کی دي يعرج في اسمن تر خيږي ملائکی ور کیجی عمل ور کیجی کلمات ور کیجی ذکر اذکار ور کیجی دعوات ور کیجی جنت بازی بر زی روح نزی ملائکی زی بلشی سیزونه روانه دی چې پددا مامش میرا درګړم د پختنو واده کې څوک زی کې څوک خبر ده اندرا لگا کور کتاب کور مالک تم پتنی چې دا بګی څوک دی نو اسمان هغه داس یو شینه دی کس زین عمد الله بعلم کی دی کرا کوزی کې عمد الله بعلم کی زمکه تدانی او تخونه یو سبب زې یوم د الله بعلم کیږي را برکیږي یوم د الله جل جلاله په علم دي وو ما کومه ما كنتم او الله جل جلاله د تاسو سره معیت ت تاسو سره دلته معنا معیت ته مراد هغه د جینسان سره علمي طور اعتبار د علم سره الله جل جلاله موجود دی کمزې کېږي د انسان د الله د علم نه بار وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ايتبار د قدرت سره کمز کې چې دی د الله د قدرت نه بار نه الله اوج ني ګللارې د قدرت سه مطلب هر سکه او سره کول شي دا الله به علم کې دال رجل معیر دا الله ور سره کېدل نو مراد به د قدرت علم د قدرت اي نما كنتم کمز کې چې تاسو والله بما تعملون بصير او الله جل جلاله چې تاسو عمل کوئ اغلي اولو ذکال <سؤال> نہ ثلا اول <سؤال> بلا انتہاده والآخر آخر بلا انتہ اول بلا آخر بلا انتہ انتہای نشتا والظاهر ظاهر دے بے تبارت قدرت او د دلیل والباتن پرت او پرته بهتبار ذات او وبي كل شيء عليم اعوذك الله تعالى پر يو شيء باندې پوي دي هو الذي الله تعالى ذات خلق السماوات والارض جي پیدا کړي لري اسمانو نظم کي في ستت ايامن پمقدار دش پګورازو تم مستوا بیا لا تعالی له بکلال ناشفانش باندې یا لمو تفصیلی علم ذال الله تعالی تم باطول سجن یل جو بل ارده داخلي قسمه ککی و ما باطول سجن یخرج منها جرو سزمکینا واماؤ با طول سيزنه پويه دي ان زلمنه سماچ را کوزيږي اسمانه واماؤ با ساي اور جوفي هچ هيږي اسمان, اسمان کې اسمان دا وو همعكم دا الله تعالى تاسو رد په اتباع ده لمود قدرت نه ما كنتم کوم زيږي تاسوع والله بما تا ملون بصير او الله تعالى بازي تاسوع تا عمل کوي د دن کې نه باګيوا سزا جوړه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اللهم اهدنا واهد بنا وجنا سبحانه وتعالى اللهم زينا بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا سلام في براتنسي بالله بركه الشعيب Thank you.